Kära lyssnare, nu kan du rösta på Johan och Ida i nomineringarna till Svenska podcastpriset. Det vore våldsamt skoj om du la en röst eller tolv på oss. Gå in på vår hemsida johanochida.se för mer information om hur du röstar. Tack på förhand! Eller som Ida förmodligen skulle höra mig säga, tant på förhud! Ida, Johan, Johan, Ida. Hej, hej, hej, hej, hej. Är det bra med dig? Eh, nej. <laughs> Själv <då. laughs> Jo, det är bra. Ja, det är faktiskt det. Ja, men Det, det är, det är okej. Okay. Jag ha? sov konstigt i natt. Sov du konstigt i natt? Jag sov inte alls typ i natt. Jag vet inte vad det, vad det beror på. Sov du sämre än du brukar? Oj, ja, för fan. Och Verkligen. Shit, Ja. För grejen är den att jag sov dåligt, frun sov dåligt och eh, sen träffar jag eh, några andra bekantingar och de har också sovit dåligt. Jag tror detta beror på supermånen. Det kanske det är. Det har ju varit sån, ja. Så vi har alla varit lite varulvar, faktiskt? Ja visst, det var därför jag fick lov att raka mig så ohyggligt morgonen när jag klev upp. Arr. Det där är lite lustigt för övrigt, för att jag vill ju inte riktigt tro på att månen ska påverka ens sömnrytm. Men jag har gjort lite av en kartläggning under en period. Så där så att jag verkligen... Alltså seriöst, jag tänkte ingenting på månen. Utan jag bara skrev upp så här. Ja, när har jag sovit dåligt? När det jag sovit dåligt? Så, här. så bara, Aå. Sen lång tid efteråt så bara... Ja, jag sov så dåligt en natt, sa en kollega. Jag bara, vadå Nej, men det är fullmåne. Jag, bara, ja, jag sov också dåligt en natt. Så gick jag liksom backtracka det här. Min liten så Då var det alltid när det var fullmåne. Ja, men du ser. Uh -huh. Ja, uh -huh. Nej, men jag tror att det är, det är, uh -huh. det är nog möjligt. För det, jag menar, det, det, det är inte en slump att vi alla har sovit lite halvkast i natt. Nej. Det tror inte jag. Så, att, uh, uh, så är det. Mm -hmm. Oj, nu rapade jag. Vad skojigt. Det var, det var bra att jag sa det nu när det inte hördes. Ja, eller var... ja, Annars brukar jag så otroligt tydligt. Aa. I övrigt uh, håller jag på att leta lampskärmar. Så oh. Jag känner mig typ som att jag är så här 85 år gammal. <laughs> Fast jag, jag, gillar ju, jag gillar ju det. Aha, eller, då, eller lampskärmar. Det är ju på vad man menar. Jag tänker lampa bara full stopp. Alltså. Äh, du har redan en, en lampa som du ska ha en skärm till. Ja, är det så ja, det är? Jag har köpt en lampa och så var det så här att jag ville ha en speciell färg, naturligtvis, på lampskärmen. Fick precis veta att den är slut, den färgen, och tillverkas inte längre. Och då tänker jag så här. Färgen är röd. Hur jävla svårt ska det vara liksom? Färgen är röd. Röd tillverkas inte längre. Som lampskärm då. Och då blir jag så här, jaha. Vad gör jag nu då? Ja, jag vet inte. Mm. Men, men alltså, har den gått sönder? Eller hur har den tagits? Alltså, äh, varför bara... jag behöver den nu? Ja. ja. ja nej, nej, eller va? Vad menar du? Nej. Jag vet inte. Ja, nej, jag har beställt en, en ny lampa, en golvlampa helt enkelt. Och då fick man välja, eller då valde jag färg då på lampskärm också. Ja, då valde du naturligtvis den som var slut. Ja, precis. Och det visste ju inte jag ah. när jag beställde den. så. Mm, knarkigt. Knarkigt. Det där problemet hade jag med högtalare för en tid sedan. Mm. Gissar på att de flesta människor har en ganska ljus färg mm. på sina väggar. Mm. Så tycker jag det är rimligt att tänka sig att ja men högtalarna kan väl då få vara ljusa och det finns ju vita högtalare. Mm. Så jag hittade ett par som var eh, helt alltså som var schyssta, var snygga och eh, vita. Men det visade sig samma sak där då att eh, vi han köpa ett par, vi behövde två par. Mm. Att det första paret som vi köpte var vita och som skulle vi köpa det andra och då fanns det bara ett svart. Aha, bara, nej, Typist. det är skitvis. Så Typist. då fick vi köpa två par nya som var av ett annat märke Aha. istället. Så helt plötsligt så hade vi tre par högtalare. Men om någon konstig anledning så har vi lyckats an få användning av alla dessa högtalare. Mm, vad bra. Det var inte så här som bara, nej men nu tar vi fram rollen. Nej, inte riktigt. För så kan jag känna ibland så här när jag hitta någonting. Fy fan, vad tråkigt. Jag tänker inte sy... Nej, jag orkar inte. Nej, jag lägger ner den här diskussionen. nu, Johan. Det här är så jävla tråkigt. Ibland så känns det som att man har valt helt fel i livet. Man borde ha blivit lackerare. Ja. man bara kan få den färg man vill på precis vad som helst. Ja, mm. Det jag är så imponerad, Jag... Min, min granne är en före detta eller lackerare. Ja. Ett geni när det gäller detta. Mm. Och kan precis allt mm. om hur man får färg att fästa på precis vilken yta som helst. Det är fan spännande. Det är ju skitheftigt. Mm. Och den här personen kan prata eh, hur länge som helst om detta. Fan, det kan det bli är... en riktigt tråkig på podden. <laughs> så jag, ska, jag ska bjuda in person från ja, som vi ser om det kan bli ska vi lyssna på Vilken underlag? <laughs> Apropå det här att jag drev min fru smått vansinnig för en tid sedan. ja, naja, som vanligt. Nej. Jag vet inte om du har hört detta, men, men jag, jag har på att driva min fru vansinnig. Mm. På grund av att jag sa ett ord ah. hela tiden. Jag kunde inte riktigt sluta säga detta. Och Anledningen till att jag sa detta ord var för att jag... jag vet Visst är det så att jag har berättat en historia tidigare av att jag vaknar av att jag säger ett visst ord. Det har nog hänt, ja. Det, det ringer någon klocka där. Mm -hmm. Kom kommer inte ihåg vad det var för ord då. Men den här gången så vaknar jag av att jag säger mm. bulent. Ja. <laughs> yeah. Säg det själv en gång. Bulent. Bulent. Bulent. Jag börjar använda det, så här, precis som vi använde Scooby. Mm, bulent. Man använder det lite när som helst. Mm. Och man vet inte, det finns ingen regel för när det kan användas. Nej, alltid. Och för nu blev vi ju tokiga på på att jag fyllde även tystnad med att bara säga bulent. <laughs> <laughs> Och enter det vansinne ja. Idag så mm. bestämde jag mig för att... Men jag måste ju googla bulent. Ja, ja. Jag hade mina gissningar på att det hade någon koppling. Jag var rätt säker på att jag skulle få upp någonting turkiskt. Ja, ja. För mm. det här låter väldigt turkiskt i mina ja. öron. Liksom. Mm. Jag, jag, jag vet inte, men i alla fall. Mm. Så... då kommer tre stycken vad ska vi säga alternativ på vad det skulle kunna vara då jag googlar idag. Ah, Så är det den turkiska artisten och transant Transan Bülent Ersoy? Mm. Mina turkiska vänner får faktiskt verkligen ursäkta mig nu. Jag, jag, mitt, mitt uttal är förskräckligt. Mm. Förlåt ja. i, i förväg. Mm. Eller är det den 1 meter 84 cm långa turkiska skådespelaren Bulent İnnal? Oh. Eller är den konservative turkiska politiken Bulent Arnç? Mm. Och med oss i studion har vi troligvishetsexperten vishetsexperten Ida Allander. Mm. <hör> på denna fråga om, vad heter det för Bulent? Bulent. Bulent svarar jag två. Detta på grund av lite eh, din läggning när det gäller kattval. Jag tänker att detta har att göra med din katt som är, har väldigt korta ben. Så därför skriker du efter Bulent, bulent om nätterna. För att, Okej, okay, ja. För, ja. För att han var väl ganska kort, va? 1,84 meter. Och 84 centimeter. Tvärtom, han var, faktiskt... han var jävligt lång då. <laughs> Jag kan säga att Bulent är ju ett namn. Ja. Och det betyder, vad jag förstått, typ allsmäktig. Mm. Det är, så det, är ganska cool. ja, det är faktiskt mm. ett coolt namn tycker mm. jag. Verkligen. Mm. Jag tror det ska uttalas burnt dock. Aja. Men det skit vi just nu. Det var mm. burnt jag sa. <laughs> <laughs> det här var det jag fick upp när jag googlade på bullen. Ja. Mm. Jag tror att det här kan vara ett av de bästa <laughs> <laughs> <laughs> Och Jag kände så här: Fan, jag måste snart gå till en läkare med mina öron. För jag, jag hör ju inte ett skit. <laughs> Oh, nu jag oj, oj, oj. Du har var så i Arvona igen. När du nu apropå sa bulent så tänkte jag att du först ska balut och det, och det är någonting som jag tycker är otroligt läbbitt. Jaha, vad är, vad är det då? Balot eller balut är alltså en maträtt eh, som består av att eh, man har typ ett eh, antal dagar gammalt ankfoster i ett ägg, där som så man kokar och mm. gör ordning. Och Ja, och det kan man typ gå och köpa lite så här som eh, ja, men man går till eh, korvkiosken och bara köper korvbröd. Nej, men man kan gå och köpa ett eh, balutägg eh, i, i balutkiosken. Liksom. Det är ingenting för mig känner nej. jag spontant. Nej, googla inte det här. Nej, Min det ska jag tips, absolut inte tips. göra. Vi mm. gör så. inte det. <laughs> Vi googlar bulent istället. Googla bulent och inte balut. Jag känner att det börjar bli dags för... Ja då! Veckans Ja, kort och gott faktiskt snubblade över... Ett, äh, gammalt, en gammal kär vän, helt enkelt. Oh, och framförallt ja, ja. en gammal kär arom som jag saknat väldigt mycket. Mm. Som jag har glömt bort. Det har väl redan sagt. Skitsamma. Så... Jag äh, snubblade över en säck med björnbär. Oh. Och dra åt helvetet vad gott det är. Mm, det är det Eller? faktiskt. Eller även svarthallon som det även kallas för i vissa Aha. kretsar. Vet inte vilka kretsar det är som kallar, kallar björnbärs svarthallon. Nej, men det är säkert någon mystisk, underjordisk krets. Man kan ju hoppas det. Som mm -hmm. tillber det här mm -hmm. fantastiska värdet. Mm. Det som jag funderar över. Förr i tiden så fanns det ju... Jag gillar ju påsteg jag, jag sticker inte under stor med det, Men jag föredrar påsteg. Mm. Eh, förut så fanns det björnbär som påsteg. Men det gör ja. den inte längre, vad jag vet. Va? Nej, jag har inte hittat det. Kära lyssnare. Om ni hittar Björnbergs te ute i världen, ta då och skicka det i en påse till Johan. Åh, oh, det här var konstigt att jag pratade så här. Det konstigt det här, vad gör du för någonting? Ja, det är min soda flaska. Just nu kommer min röst från en soda flaska. Hallå! Oh, jag, tänker, jag tänkte lite på Tintin eh, tur och tur när, när du låter så där. Och då tänker jag veckans showsan. Jag har säkert pratat om det tidigare. Tintin, det, alla vet ju att jag är Tintin-fan, men nu prata det om det igen. Ja, men det är lite kul för att eh, när jag, jag kom faktiskt på ett showsan nu. Ja, <laughs> det är jättekul för jag skulle vi ut och köra bil här om dag. Och det gör jag mm. ibland. Men eh, i, i bilen har jag så här usb stickar med musik. Ja. Uh, men tro på fan att den inte drog igång musik då. När det kom liksom, Next Record. Den drog igång Tintin och månen tur och en tur. Vilken wow. fucking coincidence. Men hur kom det sig då? Tydligen magi. Man, jag, jag vet inte om det är så att jag, liksom, när jag bläddrar förbi så kommer inte de där upp. Uh, så brukar jag bara välja en skiva. För jag har bläddrat igenom. Jag har inte sett Tintin. Men när jag gick in och gjorde ett annat sökalternativ. Så listade den att jag har dragit in alla eh, Tintin eh, De här som kom på kassett de, Du vet jag har ju alla kassetter ja, just det. Ja, Eller de så är det dem. jag som har alla dina kassetter ja, du kanske har lånat dem här, ja. <laughs> <laughs> Men jag har dem även i MP3 Och så jag hade dragit över ja, dem på det. den här USB-stickan Så det ah. dök liksom upp i bilen Det är så amazing och Tintin eh, tur och retur är ju för jävla bra. Alla de här Tintin-inläsningarna eh, från ja, de här gamla godingarna liksom. Inte, inte den här äckliga nyproduktionen från 90-talet. Sluta upp med den. Utan de gamla, hedliga Thomas Bollmer, tjofräsen. De är så jävla bra. Verkligen. Men vad kul! Oh. Tintin -tin. Tin -tin i bilen, skriver jag som schosam. Hej, <skratt> ja, ja, ja, jag känner att jag känner att ja, ja, att jag känner att jag att kasta känner i trähus. känner att jag känner att jag känner att jag våra kära lyssnare, när ni kära lyssnare hör av känner att jag känner att jag känner att jag känner att jag här är det vet ni. Man går in på en sida som heter joanochida.se och där finns det länkar till massor massa olika platser på sociala medier som ni kan ta kontakt med oss på. Yes! Eller så kan man maila oss på info.johanochida.se du, du glömde var helt... bort. Uh! Ja. Du glömde ja, bort. Det känns som att det börjar bli dags att bryta. Eh, kul att ni lyssnade hela vägen hit. Jaha. Och eh, nu hörs vi nästa vecka. Så det håll jag. ut. Hollandan. Håll andan. Håll fort fortet. Ett. Ciao. Hejdå. Har du någonting att prata om idag för övrigt? Allt är jag nämligen. Nej, det här var det jag hade. Aha, jag hade äh. ingenting faktiskt. Jag har bara suttit och googlat skit. Ja, det är, det är lugnt. Vi har en Orchosan? Nej. Ah. 1.84 blev 104 mm, Bra. Kort katt. Mm. Fan, jag kan inte ens veta. Jag minns inte ens vad jag har gjort eh, den här veckan. Jag, jag vet Men. inte ens vilken dag det är idag. Vad är det för dag? Ja, den här veckan så det har inte så många dagar. Det är, det, det är idag är det och imorgon som är den här veckan. För det är tisdag än så länge bara. Vad då idag och imorgon? En idag dag Idag <skratt> igår menar jag. Igår. Jag bara, Men imorgon <skratt> menar jag igår. Fy fan. <skratt> är det liksom fredag idag? Det är <skratt> I am the monster that you feed.